Сипучі піски Сипучі піски – не дуже поширене природне явище, та з ним пов'язано багато трагічних випадків. Потрапляючи на таку піщану прогалину, тварина, людина і навіть птахи нібито опиняються у болотній трясовині, вибратися з якої дуже важко, а іноді й неможливо. У 1954 році двоє юнаків вирішили мандрувати пішки по безлюдних місцевостях. Побачивши піщану прогалину, вони одразу попростували до неї, вирішивши, що настав час відпочинку. Та як тільки перший юнак зробив декілька кроків, то відчув, що ноги його в'язнуть у піску. Він одразу попросив допомоги у свого товариша, проте, намагаючись витягнути ноги з піску, впав на руки і не встиг ухопитися за палку, яку йому простягнув товариш. За лічені хвилини юнак назавжди зник у піску. Пояснення сучасних учених Є кілька припущень. Дехто вважає, що загадка криється у формі піщинок, які самі по собі кулясті, тому і не змикаються, і не чинять опору. Інші думають, що піщинки бувають дуже слизькими, тому не чинять опору. Та найбільш вірогідне припущення на цей час – наявність води під товщею піску. Та ці висновки — тільки припущення, а природа виникнення сипучих пісків ще досконало недосліджена.